Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han föds ikväll i centrala Stockholm. Du är det något skottramar i stan eller någon... Ja, de har skjutit en stackare här. Jag tror tunnelgatan Throughout the years Mossad earned himself a reputation of efficient and ruthless intelligence agency with quote license to kill. Capturing the architect of the Holocaust, Adolf Eichmann, undoubtedly one of Mossad's greatest achievements. In 1973, three Palestinians were killed in Beirut, including Mohammed Yusuf al-Najja, head of Black September, the Palestinian group which carried out the attacks at the Olympics in Germany. Israeli Prime Minister Golda Meir is believed to have ordered Mossad to track down the killers. Three months later in Lilhammer in Norway, Mossad agents killed the wrong man, a Moroccan who had no connection to the attack. Everything should be uh, hidden because it is an unlawful operation in any other territory. Hello lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av podden en podcast om palmemordet. Jag heter Johannes Finlaugsson, jag finns på Twitter, @yohabed. följ mig gärna där om ni vill Och det är väl ungefär allt innan jag välkomnar dagens gäst, Aron Flam, tjena Hej, du finns väl på Facebook också? Det finns jag, men... Och g g finns jag inte på Inte? Hur, vad är Vine då? Jag har inte Vine Hade, Hur är min LinkedIn? Vad hände på LinkedIn ikväll? På LinkedIn så är det vad jag förstår väldigt mycket gamla människor som mer uppmanar andra att gå med Oh, har du missat de senaste åtta åren? Vi är gamla, Jofi. <laughs> det kan vara sant. Jag kan tvingas komma i LinkedIn. <coughs> för eh, jag kommer behöva jobb i höst. Det är väl det LinkedIn är till för. Jag har aldrig fått någon jobb på LinkedIn. Eller någon annanstans heller för den delen. Deppigt. Eller kanske det enda som inte är deppigt med mitt liv. <laughs> jag tänkte så här att innan vi kommer in på eh, dagens spår så eh, kommer jag gå igenom lite formalia med dig. Jag vill börja med att säga att det är en ära att få komma hit och att jag tackade ja till det här framförallt för att se hur du bor och för att en gemensam bekant till oss, Ola Söderholm, mm. som båda av oss känner och ingen av oss tycker om, nu är det kanske taskigt att säga så här i din podd när han inte är här och försvarar sig, men som Ola själv brukar säga, varför snacka skit om någon som är i rummet? Det är ju sociopatiskt, eller hur? Ja, precis. Ja. Man ska göra det. Han brukar han... ju säga så. Ja, ja. Han har till och med sagt det i tv tror jag Ja jag Rose tror det ja. Så nu när han inte är här så tar jag chansen att säga som det Ingen av oss tycker om Ola Söderholm Vi behöver uh, inte bara tala för oss själva här Nej jag talar för oss båda Vi kan väl uh, tala för en större grupp Ja det kan vi göra uh, Ja, men det är en är att få vara här uh, Ola sa i alla fall att det var ett uh, mycket mycket bra program Oj vad trevligt Det är snällt av honom Kanske ska vi börja gilla honom Det får vi se, det kan vi diskutera senare. En person kan ju ha god smak utan att vara en god person. Det är, så. Det är jag själv ett utmärkt exempel på. Ja. Men jag tänkte då, om det finns lyssnare som mot förmodan kanske inte vet vem du är, så går vi igenom lite formalier här så att de lär känna dig lite. Mm -hmm. Och då börjar jag med frågan, namn? Aron, Flam. Är det ditt fullständiga namn? Ja. Har du några kända alias? Nej, fast... Eh... De andra uh, ungarna i Bergshamra där jag växte upp som ensam jude uh, brukade kalla mig för Tahan. <laughs> Ett skämt. Har du kört det innan eller kom det i stunden? Nej, jag har tänkt på innan. Ja. Uh, men jag har inte kört det på scen. Född? 1978, 0612. Vadå? Dandruss sjukhus. Och sen uppväxt i Bergshamra som du nämnde? Uppvuxen, ja. Hur var det? Jämfört med vad? Med men... Min uppväxt i Bergshamman med en pigelin. Jag har ingen aning, jag vet inte hur det var. Det var väl, jag växte upp där. Jag är äldst av tre bröder. Jag har två föräldrar som envisade sig med att vara gifta ända tills yngsta brorsan hade gått ut till universitetet. Det är med så vuxen. Ja. Jag vill inte gå in på det, det var väldigt svårt för mig. Kändes det som om de hade ett schema? Att de, att de hade satt upp detta flera år tidigare att när, när den yngste har gått ut universitet. Då... Alltså lite när det hände kanske, men, men innan det så tror jag både jag och mina bröder trodde att de där rackarna skulle liksom vara med varandra out of spite bara sig en av dem dog. Mm. Eh, Sisselsättning är nästa formella fråga. Mm. Våra liv är skrivna i sand, Jofi. För varje våg som sköljer över stranden så suddas vi ut lite mer tills intet finns kvar. Det där var ju en målande metafor. <laughs> Tack, det är min ranelid. Eh, förutom att eh, det funkar inte riktigt för att om det är skrivet i sand så försvinner det efter första vågen. Inte alltid. Det Nej, kan det vara bort svaga vågor. Ja, ja. Men eh, är det en tsunami, ja då skälls det bort. <laughs> Hur eh, känner du ditt levebröd? Just nu är det väldigt tveksamt om jag tjänar mitt levebröd. Men, men i vanliga fall så försörjer jag mig på att skriva och sen jobba med ord på olika sätt. Och detta är då stå upp? Ja, ställa på ett sätt. och ja Du var ett tag eh, ganska återkommande i tv-programmet debatt. Vad är det? Ja, jag fick för mig det. Eh, och jag var bara ren nyfikenhet. Var det planerat när du skulle komma in? För det var väldigt ofta så här, de pratade om något. Och sen vände de sig, om oh, Flam, du är komiker. Vad säger du om det här med fett skatt? Och så jag... visste de att du skulle leverera något syrligt. Jag förutsätter att de visste det när de ringde och frågade om jag ville ha med. Ja. Att eftersom de informerade mig innan vad debatten handlade om. Och jag fick ta ställning till huruvida jag ville vara med eller inte. Ja, ja. Men det var inte så här planerat att du kommer få den här frågan. Det var äh... inte uppstyrt så Alltså de frågar ju en när de ringer och bokar en. Och det tror jag de gör alltid till alla som är med. Vad man har för ståndpunkter. Och så ställer de massa frågor. De frågorna dyker ju, inte alla, men många av dem dyker upp i programmet. Liksom. Därför att det är de frågor de vill ha svar på. Och sen så checkar de ju av ungefär var man ligger. Därför att de vill veta hur man ligger i förhållande till de andra som ska vara med. Men på det stora hela så är väl hela formatet, jag tycker redaktionen gör så gott de kan med ett format som är bajs alltså. Formatet, en massa göteborgare några gymnasiekids och tre personer som tycker något om en fråga fyller en studio och pratar. Ja men det är inte bara det, allt är upplagt för att det ska liksom falla platt varje gång och inte finnas något slutsats som man ska känna att de mest flesta saker inte blev sagda eller sades på fel sätt i fel ordning av fel, alltså... En debatt går ju till så att det sitter en moderator i mitten som gärna är påläst och sen så är det två pers på vardera sida om den och sen så får de tio minuter var att förklara sina ståndpunkter på och sen tre minuter var för replik och sen är det frågor från publiken och sen är det omröstning. Det är min åsikt. Mm. Klassisk eh, debatt. Klassisk debatt. Mm. Inte SVT-debatt. Som... Mm. Jag skulle gissa att nu det är programmet där flest deltagare. Klassisk debatt ska vi kanske säga tillägga i utlandet. För i Sverige verkar andra regler gälla. Vi är ju inte ett land som har en retorisk tradition. Nej. <laughs> svenskar gillar ju inte ord generellt. De hatar ord, mm. tror jag. De, gillar, de är anti svenskar. Och så är de också konflikträdda, passivt aggressiva, konformistiska. Inga egenskaper som lämpar sig väl för debatt eller intellektuell övning. Alltså vad vi brukar kalla för att tänka. Och jag kan eh, ge ett väldigt enkelt exempel på det. Det är att vi hyllar tystnaden i vår nationalsång. Det måste ju vara det enda land på jorden som gör. Du tysta, du är glädjerika, sköna. Som mm. ett stort jävla här i Sverige håller vi käften till resten av världen. <laughs> det är det, är faktiskt, det har jag inte tänkt på innan. Eh, nästa formaliga fråga. Har du något kriminellt förflutet? Mm. Finns något du vill och kan berätta om? Nej, skit skiter i det? Jag har ju berättat om det. Jag berättar om det på en stup-scen varje gång jag går upp. Liksom. Man får gå och se dig när du stupar helt enkelt. För man om, om, man, om man så önskar. Sista förmånliga frågan. Skulle du kalla dig själv eller bedöma dig själv som en ensam galning eller en del av en konspiration? Ensam galning. Varför? Det är för att jag är en ensam galning. Jag är väldigt ensam. Mm. Och jag är galen. Så det tog det ju luta åt... Det alternativet. Jobbar du mycket själv också eller är du samarbetande någonsin? Du har ju varit på turnéer tillsammans med folk. Men jag är jag försöker ensam. verkligen samarbeta. Jag är inte naturligt en teamplayer men jag gör så gott jag kan. Mm. Av naturen är som galen. Och av egen uppfostran försöker Jag är konfliktsökande för det första. Mm. Jag gillar konflikt. Jag tycker inte det behöver vara dåligt på något sätt. Utan jag tycker att det är en del av processen för att få fram saker. Den kreativa ja. processen. Så på de flesta arbetsplatser i Sverige har vi en kultur att det är väldigt viktigt att man kommer överens. Alla kommer överens och alla är överens om vad som ska göras. Den metodiken är ju bra på många sätt. Den har många fördelar och den har många nackdelar. Och jag tycker att nackdelarna i det här fallet överväger för mig. Och det är ofta att resultatet blir en kompromiss. Alltså någonting... Sämre och gärna Min upplevelse är att det gärna Kompromissar så mycket att man inte ens Tar med de två bästa alternativet Utan automatiskt hamnar på det tredje Bara för att ingen bryr sig tillräckligt mycket om det ja. Pratar vi om tv här mycket för Nej TV ju... vi pratar om enda situation Jag har varit i, i hela det här landet Under hela min uppväxt och jag är född här Ja jag tycker är, personligen så märker av det väldigt mycket TV, att det är, För där är det så jävla mycket hela tiden ja. Radio är mycket lättare för där ska det vara ut ljud ja. alltså, Min upplevelse är ju inte att man bråkar om hur dekoren ska se ut Om Nej. det är detaljer du menar så är det inte, det är inte isotal på kameror och, och ljusstyrkor eller någonting sånt som avhandlas Utan det är kompromisser som är ju alltid, alltid innehåll ja. Ja. Och det är ju för att undvika att folk ska bli kränkta är vad man brukar säga, men faktum är att vid det här laget så har det gått så långt så att man ska undvika att folk på det minsta sätt känner någonting överhuvudtaget. Mm. Och jag måste säga att med det målet i sikte så har vi verkligen lyckats. Det är väldigt mycket fredagsmys på tv. Man kan stänga av hjärnan och sätta på tv. Det är ju skönt på det sättet. Ja. Mm. Om vi då går över till vårt här poddens huvudtema är ju av namnet... Ganska uppenbart. Men eh, vi går över på det genom den här frågan. Aron var befann du dig natten mellan den sista februari och den första mars 1986? Jag befann mig i Idre. Jag var på fjällsemester, var sportlov tillsammans med mina föräldrar. Jag var fem eller sex år gammal, fem år gammal tror jag. Fyra, fyra år gammal kanske. När är du född? 1978, juni. Då är du eh, sju år gammal. Nej. 86. Vad är det? 7? Jag tycker det låter väldigt konstigt. För kvällen innan hade jag kissat min kusins händer när hon bad om något att dricka. Eh... Och du slutade göra när du var sex. Eh, nej, men jag hade för mig att jag var yngre när jag gjorde det. Det var helt omvärderad din barndom nu. Ja, lite. Men, eh, jag, nej, men jag, så jag befann mig där. Nej, jag vet inte om det var den semestern. Det kanske var en tidigare semester som jag kissade min kusins händer. Jag blandade blandat mm. ihop dem. Men... men eh, minnet är ju bedrägligt. Mm. Men, men nej, men jag upptäckte det dagen efter då jag och min bror gick upp för att titta på lördagsmorgon eller någonting av stil här tror jag. Ja, vi skulle i alla fall ja. se dundemusen. Har jag mig. Hacke Hackspett har någon tidigare sagt det här på. Nej, jag, jag, jag vet i alla fall. Alltså mitt barna jag skriker till mig att förväntningarna som eh, jag hade och som sen blev spolerade De, de byggde på Dunnemusen okay. Men det var ju ingenting om Dunnemusen De snackade ju bara om att Palma hade blivit skjuten Vilket störde mig något enormt mm. Inte att han hade blivit skjuten Utan att de pratade om det här Istället för att visa tecknat ja. Det här var ju på den tiden det bara fanns två kanaler liksom. Så, borde man prioritera att så den lilla, alltså, Vi samlades ju framför anslagstavlan Bara för att få se den tecknade Vignetten mm. Ja för att den var rolig. Så, så så svultna var vi Den här gubben i anslagstavlan som ser ut som fritt och fritt. Ja, korrekt. Um. Men så jag gick och väckte pappa och sa Palma har blivit skjuten, kan du typ göra något med tvn så att, <laughs> så att vi får se tecknat. Mm. Var på pappa flyger upp ur sängen, jävligt upprörd. Sen tror jag typ att vi åker hem samma dag. Och då är alla flaggor på halvstorm. Är det en minnesbild du att du kör förbi... Ja, något så här svensk mexitegelvilla område med alla flaggor på allt. Men hur reagerar folk omkring dig, förutom din pappa? Stötning var väl alla. Min farfar har var, var i alla fall hela sitt liv, så vitt jag vet, socialdemokrat. Väldigt väl assimilerad. En invandrare? Ja, han är första generationen. Han är född här. Okay. Men hans föräldrar är invandrare. Från den flytande gränsen mellan Ukraina och Vitryssland och Polen. Judar. Men han, han var väl inte jätteförtjust i Palme? För verkligen? att Palme på redan innan det var helt okej okay världen att göra så bjöd in Arafat och gick arm i arm med honom på Stockholms gator. Just det. En händelse som figurerar lite i spåret som vi kommer till här nu. Märk väl att genom den här historien har jag inte bara gett mig själv utan också min bror och min mor och min far, Alvi. <laughs> Men en av dina bröder har inte Alibi Nej han har inte född Nej. Säger Vi Jag säger det, då har hela familjen Flam Alibi Hela familjen Flam eh, Bra tänkt Tack Men hur har din, vad är din egen syn på eh, Olof Palme eh, Minns du vad du tyckte om honom som yngre jämfört eh, jämför med vad du tycker om honom nu? Jag har ju aldrig varit jätteförtjust i socialdemokrater och den enkla Min far är socialdemokrat det var liksom under hela min uppväxt det som var regeringen mm. så jag hade väl ingen så där jättestor känsla för honom när han blev skjuten annat än att jag tror att han var väldigt illa omtyckt det var väl den känslan jag hade från min barndom om Olof Palme så du hade den känslan redan innan han blev ja. ja och ändå i en förut där jag tror att det var väldigt mycket sossar liksom mm. Så jag tror inte han var så jävla populär. Och sen har han ju blivit ett nationalhelgon lite efter. Mm. Jag tycker att han verkar ha varit en intressant person och en lysande retoriker. Och sen kanske... Oh, jag vet inte. Och statsminister tar ju inte plats på det sättet som han gjorde längre. För då hade vi bara två kanaler och ja. pratade han så hördes det. Liksom. Men han kände sig också som att han tog mer plats än sina samtida politiker ändå. Liksom. Och att han kanske tog eh, konflikter och var lite mer... Eh... Gillade debatt, ja. det hade han ju sedan, han har ju gått i amerikansk ja. universitet, eller college. Osvenskt, eller hur? Ja. ja, så han gillade ord, ja. i motsats till svenskarna i gemene. Ja. Vilket ju också, han fick ju kritik, ofta så här, eller kritik, men rådgivning att... Jag, ja. jag har ju sett dokumentären, ja. det är gott. Men det här pratade om var så jävla smart. Om vi håller tillbaka Men det är en av jantelagarna ja. Jag Ska inte tro att du är smartare än vad vi är Just det Men eh, om vi kommer in på spåret Som eh, är ett spår som eh, inte är jätteutbrett Och inte jätte Inte direkt tröskat Varken inom polisutredning eller bland privatsparna Men existerar och finns där ute Så är det mossad mm. Att Palme skulle ha blivit skjuten av Någon från Mossad mm. Som är Israels eh, underrättelseorganisation mm för Förut, Mossad också betyder institutet Har jag läste mm. på på Wikipedia. Mm. Mm. Vad vet du om Mossad? Allt som små pojkar läser om underrättstjänster som anses vara coola. Mm. Typ. Är det ett intresse du har haft att läsa på? Ja, jag tror jag läste väldigt mycket agentromaner överlag när jag var liten. Och sen så var ju filmen, filmerna, B-filmerna på den tiden, var ju alltid KGB mot CIA. Och sen så mm. brukade Mossad vara med på något sätt, eller ibland mm. i alla fall in och hörn. Men vad då? De ansågs väl länge bara världens bästa underrättelsetjänst? Mm. Hur man nu kan veta något sånt. Eftersom... Då ska de ju inte berätta, då ska man inte veta att de är det bästa. Men det finns ju väldigt många auktion, kända aktioner som de ska ha bedrivit. Adolf Eichmann bland annat. Mm. Som de plockade i Argentina. Mm. En av nazist och var en överste löjtnant mm. Och ställde den av ritningarna till... Vilken var det? Vilket plan? miggen Jaha. De stal ritningarna till migplanet tror jag var. Tre ton papper. Det, var, det är många Frans, ritningar? Ja, fransmännen visste ingenting. för Israel eh, liksom avtäckte sitt första egentillverkade stridsplan som såg misstänkt ut som en mig. De hade bara bytt färg. Ja. Det är som att en cykel om man av den. Men fan, det var innan det papperslösa samhället. De man Ja, med. precis. Det tog flera år tydligen. De tog ett papper i taget. Nej, men det hade, jag vet inte om det är sant eller inte, men det har med, med, med förstörelseprocessen av de här, alltså de här ritningarna förvarades på något ställe och det fanns dubbletter och så skulle en ett x försvinna och sen i förstörelseprocessen så lyckades de smuggla in folk då som det här... systematiskt stal ihop. Det, det låter ju coolt. Det låter ju som en bra eh, film om inte annat. De borde ju eh, ha det gjort sen. Det vet jag inte. Nej. Men jag tror att Ken Follett har skrivit en agentroman om det för det är där jag läste. Aha, okay. <laughs> och sen stod det på baksidan att det var baserat på en verklig händelse. Ja, precis. Ja. Men jag tyckte det var intressant också med, med Adolf Eichmann, jag bara läste nu lite snabbt. Han blev då tagen av Mossad-agenter i Argentina 1960 mm. och sen förde inför rätta i Israel och avrättade genom hängning 62 Det stod då att man bland annat hade kommit till honom på spåren för att han hade bytt namn men hans fru och barn hade inte bytt förnamn. Det är rätt klantigt skulle jag säga mm. om man vill hålla sig undan, att inte palla byta namn. Hon älskade att heta Vera så mycket. Så att hon vägade byta till Eva. det som. Då, Så de har ju gjort... Detta vet jag inte... Alltså som sagt, det är ju en underrättelsetjänst. De ska ju inte ha berättat det officiellt. Men man vet ju officiellt att de har gjort de här sakerna. Och bland annat att de eh, skjutit ihjäl eh, en hel del av eh, svarta septemberrörelsen. Som var mm. bakom München-attentatet i München. Eh, mm. Men München de upp. Så då var de ju inte så bra. I Norge? Ja, i Norge. lillehammer eh. Mm. På 70-talet någon mm. gång De lyckades skjuta en, en hel del av dem Men sen i Norge så sköt de en oskyldig ja. En servitör Ja Så det var ju lite klantigt Men det är också det här intressanta med, med Internationella relationer Att det blir en stor affär ju För att de sköt ihjäl fel person Ja det är klart det blir, det är klart det blir. Men det blir inte lika stor affär När de har varit i andra länder och skjutt ihjäl de skyldiga Nej. Fast de egentligen inte har rätt att göra det nej, heller. Men det är när man klantar sig som det blir en affär Det är ju så är Så om det cheating if you get caught ja. Precis. Så de har gjort lite grejer Och det kanske då har öppnat upp För folk att tro att de även kan vara inblandade I palmområdet Och med folk Så är en huvudkälla till det här I alla fall på internet idag Är ju Per Garton Som var med i ett radioprogram I Radio Islam och pratade om det här Känner du till Radio Islam? Ja, absolut. Jag är ju till och med listad där. Jag står ju på deras lista om folk som ska ställas mot väggen när revolutionen kommer. I alla fall sist jag kollade om det var många år sedan. Det daterar ju. Så kan man kolla sin ranking? Jag vet i för sig inte vad jag skulle gjort för att bli förlåten. Men eh, ja, du ställer den här frågan till mig för att jag är jude alltså. Jag jobbar ju lite så i den här podden att folk får representera, folk får representera saker som de kan representera på olika sätt. Och ibland blir det ju etniskt. Zoran och Öz har båda pratat om kurdspåret. Ibland blir det baserat på deras specialintresse. Kalle Lind har pratat om Tedjärdestadspåret. Vad har, vad har Kalle Lind med Tedjärdestad att göra? Han gillar allt som är från förr. E, och 70-talet. Okej, okay, förstår. Så hade jag e, historien. Och ja. även att han hade skrivit om eh, Ted Gärdestad i en av sina böcker. Eh, om Aha, människor okay. som haft fel. Aha. Så tänkte jag att... Eh, då kunde han prata om när eh, någon felaktigt pekade ut Teddy Gärdestad som eh, ja. palmomörde. Ja. Och till exempel Jontan Unge fick prata om eh, Hans Rausingsborget. I egenskap av att tillhöra en fin släkt. Mm. Framgångsrikt släkt. Och du... Har du tilldelats Mossad-spåret? Ja, men jag, jag, jag börjar se ett mönster. Du är lika insatt i Mossad som andra agentintresserade pojkar. Ja, ungefär. Din judiska härkomst eh, har eh, inte gjort dig extra intresserad av det här? Jo, jo. Nej, men jag, jag tror jag är väl mer intresserad... Ja, men som judisk pojke så var jag väl mer intresserad av Mossad än CIA. Liksom. Mm. Det var jag men, men det var väl till och med en pojkdröm att vara med i Mossad. Lekte du mosad när du var litet? Det har jag övertygad om att jag gjorde. Många gånger. Du är dina bröder då? Det skulle vara den äldsta av dem. Den mm. yngsta är för ung. Och ni genomför inga operationer? Men jag gick ju i judisk skola också. Jag var inte ensam judisk pojke. Man... När gick du i judisk skola? Från vilka år? Från ettan till nian. Aha. Eller från ettan till sexan. Och sen judiska klasser i en vanlig skola. Som om vi vore obsklasser. <laughs> mellan sjuan och nian. Fast vi hade högre snitt än de andra klassen, va? Genslut. Ja, det... Och även här så är det ju svårt att jämföra med något. Men eh, hur var det att gå i judisk skola? Kändes det som en ja, bra men, Ja, nej, men nu snackar ni om högstadiet. Eh, mm. Okej, okay, judisk skola, nej, vad då? Ja, nej, det gjorde du väl inte. Men det tror jag inte svensk skola gör heller. Nej. Man fick ju, på ett sätt tror jag, fick man väl dubbla kulturer genom att gå i judisk skola. Och det är väl värt någonting. Förutsatt att man ser vad som är fel på båda. Och jag tror inte jag hade tids mycket jättemycket bättre men jag minns hela stor del av min skolgång var som en enda gråbrun massorja, av något slag. Mm. Var undervisningen annorlunda på något vis eller var det bara att ni hade kanske judendom som ämne? Vi hade ljudndom och hebreiska. I övrigt så var det vanliga svenska lärare som hade kunnat jobba var som helst. Men, men, men jag tror att barnens hemmiljö var nog lite mer studiefokuserad än vad de är i vanliga fall. Jag tror det var väldigt mycket press på alla barn att de skulle vara bra i skolan. Känner du den pressen hemifrån också? Eller var det... Absolut. Ja. Är de nöjda med det? Nej, det är här mycket svårt, ja. att tro. För då det går till, som sagt, om man söker på Mossad plus palme Mm. Hittar man ju en Pergaton-intervju gjort 1988 i Radio USA, där han talar om det här spåret. Han kallar det inte Mossad-spåret utan han kallar det det sionistiska spåret. Mm. Det är kodord för judar bland nya antisemiter. Mm. Och det känns inte som ett kodord som liksom mjukar till det direkt tycker jag. Det låter mer som en konspirationsteoretiker än, äh, än en tänkande människa. Jo, jo, men det är ju en konspirationsteori. Det är jag ja. rätt övertygad om. Jag vet inte riktigt vad Mossad skulle få ha för intresse av att döda Palme. Liksom. Motivet då som han fram är ju ja, det allmänna där. Bland annat Arafat och att Palme var palestina-vän. Eller åtminstone förespråkade en annan lösning i Israel. Mm. Så att det fanns motiv på det sättet. Peragratton i Radio Islam, då samtalar han ju med Ahmed Rami. Som drev den här eh, lilla radokanalen. Grov antisemit. Grov antisemit och mm. eh, antisionist och allt möjligt från Marokko ursprungligen. Svensk-marokkan tror jag. Ja. Eh, och även dömd till sex månaders fängelse för hets mot folkgrupp. 1990. Ja, i den här kontexten så tycker jag att antisionist är. Eh, det är antisemit. Ja. Det är bara det jag är liksom. Okej. Okay. Ja. Och hela radioislam gick väl i stort sett ut på att sprida eh, antismit. Och gör fortfarande. Finns det som radikanal fortfarande eller nej, är det som hemsida? Nej, ja, Kanske man inte ska rekommendera folk, ja, så Och du figurerar där sen sist du kollade? Sista kolla, men det tror jag även Jonathan Unger gör också. Ja. De har en väldigt bra lista. För alla som är judar. Ja, alltså, de har, nej, de har listor på precis vad fan som helst. Och de utnämner folk till hedersjudar till höger och vänster. Därför att de på något sätt vid något tillfälle har sett en film av Whoopi Goldberg. Och Goldberg råkar vara ett judiskt namn. Så det, är liksom, det kan vara precis vad som helst, vem som helst för vad som helst. Kanske kan jag bli hedersljud av att jag har dig som gäst i den här eh, Det är mycket sannolikt. Beroende, beroende på hur du sedan förhåller dig till Mossad-spåret. <laughs> Men eh, Per Garton är en intressant figur också tycker jag. Mm. Eh, han har senare tagit avstånd från eh, Rolf Islam, eh, mm. lite lagom. Mm. Tyvärr inte från alkoholen så han trillar nog dit igen. Vi vet ju inte hur brusad han var i den här intervjun. Nej, så det kan vi inte uttala oss. Men han är ju eh, kreativ. Eh, han är ju upphovsman till det så kallade Pergatomförsvaret. Som jag inte vet om det är en officiell term. Men, men vi rattfyller. Så är det ju han som eh, blivit ansiktet utåt för det här. Eh, jag var inte alls full när jag körde. Däremot, efter krocken så söp jag. Eh, 12 ja, jag kommer, ja, ja. starkisar Jag kommer ihåg den här. Det blev jag ju friad på. Nej, det blev jag inte. Jo. Jag är ganska mm. säker på att han äh, äh, Slapp äh. För, för, för att i alla fall så har andra blivit friade Med <skratt> den resonemanget För att de kan inte bevisa att de äh, drack innan de mm. krockade, körde in i ett träd att mm. de var så chockade Så att de var tvungna att ta fram flaket det här de hade i bagageluken Per Garton. Så han har gjort något rätt i alla fall <skratt> Men han har också äh, skrivit äh, Flera böcker, bland annat en Under pseudonym Mm -hmm. Han heter Herta Knutsdotter och eh, boken innehåller väldigt mycket sex. Källa snabb googling mm -hmm. med träff på Kalle Linds blogg. Ja. <laughs> som så ofta. Så eh, Per Gratton, ett känt alias för honom i alla fall, Härta Knutsdotter. Jag förstår. Men något Per Gratton tar fram då som... Eh, det finns inte så mycket belägg för Mossadspåret ens när han pratar om det. Utan det är det här som, som vi pratade om att... Eh, Israel rent allmänt skulle ogilla Palmes uh, uh, förehavande i uh, Palestinafrågan. Mm. Och att uh, de har gjort uh, saker innan. De har skjutit folk uh, i andra länder. Mm. Uh, men då har det ju varit mer personer händ. som händ, helt enkelt. För massaken i München och OS 72, va? Ja. Mm. Men sen för han också fram då uh, i den här intervjun att Jitzak Shamir, som var premiärminister i Israel, var tidigare medlem i Sternligan som mördade... Eh... Bernadotte. Just det, folk... Nej, ju folk är Bernadotte. Mm. Och eh, att Jitzhak Shamir... Därför. Saknade de gamla goda dagarna och därför åkte till Stockholm för att se om han kunde återuppleva. Ja, kanske det, för, för han var i alla fall ledig, han var inte premiärminister i Israel just när Palme mördades. Han var det ett par år innan och blev det igen hösten 86. Mm -hmm. han hade ju eh, en lucka. Ja, precis. Men då, talar, men då är det ju inte ett Mossad-spår längre. Då är det ju ett spår Precis. Det är, ju, eh, något inte är orimligt det. om han skulle passa på att när rettorna inte var premiärminister. Ja, precis. <laughs> I den lilla luckan där. Ja, det var ju konstigt. Men, eh, ja, nej, men eh, ja, vad ska man säga om Per Garton? Han är en man som... Eh, som ofta slirar över gränsen. <laughs> Både billigt och bokstavligt. Ja. ja. Jag tänkte med. Palmemordet är nästan ovanligt på det sättet att det finns så många konspirationsteorier kring det. Men just den sionistiska konspirationstanken. Som är så vanlig i alla andra konspirationer. Är ganska liten, liten här. här. Det finns inte så många representanter för. Medan World Trade Center och sånt där så är det ju väldigt mycket. Men har du någon egen eh, favorit bland de många konspirationsteorierna kring när eh, man skyller på juden? Ja det är ju alltid att vi styr världen. Det är väl det är väl den primära. Ja. Och sen, det är ju det är väldigt smickrande egentligen. Att ha det som fördom emot sig. Men ja, det är, den är väldigt jobbig att leva upp till. Ja, du känner en pressen på dig? Alltså jag känner att om det är så så borde jag ha mer jobb, mer pengar, mer ära, mer berömmelse, lyckats med mera i livet, kanske vara nöjdare och gladare, mer balanserad som person. Du är ett motbevis mot eh, det judiska världshärväldet? Jag är relativt framgångsrik, men jag är säker på att det finns massor av judar som är liksom utslagna, hemlösa människor mm. på sina platser och håll. Liksom. Och överhuvudtaget, jag har, ju, jag har ju läst en del om konspirationsteorier. Jag vet ja. inte. Jonathan var här, jag har inte lyssnat. Nej. Jag har aldrig hört det här programmet. men, men äh, Vi skrev ju ett programförslag en gång äh, som handlade om konspirationsteorier. Och då grottade vi in oss rätt rejält äh, under en period... Hur skulle det programmet vara uppbyggt? Skulle, man, skulle det handla om en konspirationsteori per avsnitt och sen... Uh... Alltså, tanken var att vi skulle ha någon sorts underjordisk dungeon med så här stora skärmar. Mm. Uh, och sen så skulle vi uh, mer eller mindre gå igenom en konspirationsteori per avsnitt. Ja, Jag har inte sett det programmet. Men jag tror det finns ett program just nu som är Erik och Mackan och världens största konspiration. Mycket möjligt. Det är ingen svår idé att komma på. Men Erik och Mackan... Det, det är två ganska distinkta olika program skulle jag säga. Om det är Erik och Mackan eller Aron och Jonathan som tar sig an konspirationsteorierna. Ja, fast nu är ju inte något program med Aron och Jonatan. Det är Erik och Mackan, så det är det programmet som finns. Ja. Jag har inte sett det, jag är säker på att det är det bästa program som har gjorts. <laughs> anyway. Men, men de har ju, alltså konspirationsteorier har ju en specifik uppbyggnad. Och det beror ju ofta på att människor klarar för det första inte av att eh, se eh, saker som slumpmässiga. Nej, man vill skapa sammanhang Ja man vill skapa sammanhang Och det är ett bekvämt sätt att göra det på Det är speciellt vissa hjärnor också Som eh, jagar de här sammanhangen Ja det gör Bland det. annat eh, Bobby Fischer eh, Schackundret mm. eh, schack Märks mm. ju väl tydligt att han är eh, så här. Analytiskt gärna och sen så vill han bara fortsätta analysera allt till. Mm. Det ser bara... helt fel slutsatser. Ja, precis. Mm. Att, att det, det finns inte en slump, utan att man måste ha ett samma. Så man kan vara hög intelligent och samtidigt. Ja. Mm, absolut. Så ja. Sen så tror jag att det är människor med ett hög dopaminivå. Ja. Jag läste någon undersökning från University of Toronto där de håller på att experimentera på missbrukare och, och, och sådär. Och då visar det sig att människor med väldigt höga dopaminnivåer De ser sammanhang, samband och sammanband överallt Aha. i världen Alltså allting verkar hänga ihop och, sådär. och människor som har låga De tycker att allt är meningslöst, slump och mm. kaos Så det var ju intressant tyckte jag Ja det var varit intressant De äter dopaminnivåerna på olika palmespanar spanar. <laughs> ja och dopamin kan väl förändras Hur mycket halter man har i kroppen ja, ja, absolut Folk kan ändra sig Det finns ju medicin antar jag, Och sen så kan man väl träna och äta rätt Och vistas i solen mer Och kanske bli ihop med någon ja. Jag vet inte vad folk gör Så eh... Våra liv är skrivna i sand <laughs> Men, men det känns som att du vill ha ut någonting av mig Om konspirationsteorier Jag, Nej, ja. jag är ju en anhängare av ensam nästan all, alltid Sen är det en annan sak som människor har svårt att förstå Det är eh, Människor är inkapabla att göra Mer eller mindre vad som helst De är kapabla att göra vad som helst Men det händer väldigt sällan Det är därför vi har hört mm. talas om dem eh, Tillfällena Det de är bäst på det är att vara inkapabla mm. ja, Människor kan knappt ta hand om sig själva om de kan ta hand om sig själva, då är de supermänniskor. Mm. Att alla de här supermänniskorna ska lyckas träffas, bara det är ju osannolikt. Mm -hmm. Och sen så ska de bilda ett sällskap, deras intressen ska sammanfalla. Och även om det är så att de är kapabla att genomföra en konspiration på kort sikt, som en false flag operation till exempel mm. i Vietnamkriget, ja, så brukar det ju sen vara så att konspirationen går om lite ur händerna. Ja. Därför att när den väl appliceras på verkligheten så befolkas ju verkligheten av väldigt mycket inkapabla personer och då fuckar de ju upp the best laid plans av män och konspiratörer. <här> det är sant och sen brukar det ju komma fram helt enkelt att det är också det här att de ska lyckas hålla det hemligt sen efteråt. Ja det går här. ju inte. Nej. Ett bra exempel är kartellbildning på bensinmackar i England under 70-talet. Mm. Därför att eh, det är ju väldigt enkelt. Alla bara bestämmer sig. Vi håller det här priset och ingen sänker. Så får vi ut det priset. Mm. Och sen är det någon som bara, ah, fast jag kan nog tjäna lite. <laughs> och sen så sänker den. Då, måste, då blir det priskrig och sen så är mm. de tillbaka vid förhandlingsbordet för att bilda kartell. Liksom. Så det är... Mm. Mm. Mm. Jag, jag, tror bara, jag tror att folk underskattar hur svårt det är att göra saker när människor är inblandade. Men... Eh... Den som då mördade Palme har ju kommit undan med det. Men, men var det verkligen det var någon som mördade Palme? Jag tror det kan ha varit eh, ett licensat självmord. Nej, men jag tycker det börjar kännas så här. Hur många år sedan var det Palme blev 17? Nu blir det ju 27. År. Mm. Och hur många gånger har, har Sohsan firat 25-årsjubileum? Av eh... palmemordet. Jag är övertygad om att det är tre <laughs> eller fyra gånger. Ah. De mjölkar den där martyrkosan så hårt <laughs> de kan. <laughs> ja. Men det går ju inte så bra för dem. Nej, så det, vi kommer snart se ett 25-årsjubileum <laughs> ja. mm. Men eh, det du nämnde med, med din, och jo, din och Jonathans planer på det här programmet Var det i samband med det som ni gjorde den här grejen Med Aftonbladet? Nej, det kom senare ja. Du tänker på eh, att jag anser att det är en konspirationsteori Ja Ja, det och det baserar jag då alltså det är Donald, Donald Boström-artikeln Ja. Ja, det är väl hyfsat belagt att det ja. är en konspirationsteori. Sammanfattaren var lite snabbt för de som inte Ja, men Donald Boström skrev en artikel om där det inte skrivs rakt ut men det insinueras att den israeliska armén systematiskt mördar palestinier för att stjäla deras organ. Mm. Artikeln byggdes upp genom att eh, några rabbiner i Brooklyn hade åkt fast för organhandel. Varifrån organen kom, who the fuck knows. Ingen vet. Mm. Eller jag vet inte i alla fall. Och eh, sen eh, så eh, skrev han om en incident om en ung palestinier som hade blivit skjuten. Och den skrev han som om han hade varit på platsen när det skedde, vilket han inte var. Han skriver bland annat att specialstyrkan som sköt den här palestinien satt bakom en mur och rökte cigaretter och drack läsk ur burkar. Vilket jag har mycket svårt att tro att en specialstyrka som väntar i mörker skulle göra, alltså tända en cigarett. Det bara låter inte rimligt. Mm. Och en eh, läskburk. Ja, precis. Det känns, inte så, det känns inte så smygigt. Nej. Cold. It's cold. It's really cold. Ja, och sen... Och det här var dessutom... Och sen så kopplade jag ihop det här med någon organhandelsskandal i Israel som hade skett. Mm. Ehm, men där det inte hade med armén att göra, utan det var överläkaren på ett sjukhus som hade. Eh, han hade väl ett eh, snort organ, men eh, väldigt diskriminerande. Ja, hud och hinner och sålt till laboratorier och sådär, mm. framförallt för forskning. Ja. Eh, där han har tappat det från lite alla möjliga som han har. Från alla ha. som kom in? Ja. Eller inte han handpersonen, han har väl bara gett order till alla anställda att mm. vi väntar inte på organdonationsbeslut politiskt i det här landet utan nu får, kör vi en opt out strategy mm. Istället för en opt-in. Eller är det tvärtom? Uh, ja, men så är det ju. Opt-in är ju att man... I Sverige idag måste du skriva på ett kort. Att, ja, just det, just det. Ja, eh, Men kanske vore det bättre om alla... Om majoriteten av ett samhälle har en sekulär syn på kroppen. Kanske så om, man var tvungen att säga till om man, man inte ville. på... Eh, ja, att ens organ betyder något. Men han sydde i alla fall ihop det här väldigt snyggt. Och sen försvarade Åsa Lindeborg det. är Jan Helin det. är eh, Donna Broström det. är Martin Agård har försvarat det. Eh, och de fortsätter att framhärda, och det spelar ingen roll. Alltså, Aftonalik kultur är ju en extremt stor, stor kultur. Det är vår största kultursida. De publicerar en. Det finns dessutom en historia av att judar anklagas för att stjäla icke-judiska barns blod och baka bröd av det typ. Ja. ja Jag läser det också jätt snabbt här om så här klassiska eh, ja, antisemitiska eh, myter myter mm. och att på medeltiden så var det judar förgiftade brunnar mm. judar drack kristna barns blod mm. och sen stod det i någon parentes detta trots att varken människo eller djurblod är kosher mm det är en ro rolig Jo, absolut och men och, men, men det var inte men men det här är en medeltida det är, det är en förmedeltida till och med eh, antisemitisk myt och den har, den har hängt med i Europa och eh, hela världen eh, länge och mm. den har hängt med sedan med det är inte så att den hände på medeltiden och sedan stannade där utan den, är, den har all, den den funnits genom årtusendet. Den finns fortfarande i stora delar av Mellanöstern. Och de gör tv-serier på det här temat i, i arabiska länder. Syrien har en. och Asud. Så det är liksom... Och i Turkiet har de haft en actionserie Där här är ett återkommande temat. Mm. Så det här är liksom... en konstigheter. Går, de, flesta, polis? de flesta som håller på med sånt här vet ju mycket väl. Och jag tror att de flesta människor med någon sorts koll reagerade illa när de såg det. Men, men det var... Men det säger en hel del om Sverige att det kan publiceras på vår största kultursida utan att någon säger knyst. Det var en tydlig konspirationsteori och de har överbevisats av till exempel medien i P1. Ja. De har ju satt dit oss sa Men medien i P1 lyssnar väldigt, väldigt få människor på. Och Aftonbladet Kultur, det här är, liksom, det här är en anklagelse som jag som jude då för, att, för att jag måste representera Israel. då, Så måste jag möta den här anklagelsen gång på gång på gång på gång. Mm. Men då var du och Jonathan förbi Aftonbladets redaktion? Ja, och lämnade av eh, njurar som jag hade köpt på Hötorishallen. Jag bad de palestinska, men de sa att det var får. <laughs> ja. Men Åsa Lindeborg vill ju inte komma ut och möta oss och ta emot ja. de här njurorna. Trots att jag hade lagt ner väldigt mycket tid och pengar på att faktiskt få henne att ta emot njuror. Mm. Men detta gjorde ni helt på eget bevåg, det var inte för något program eller så? Jag tror det var mitt initiativ. Jag var väldigt arg överhuvudtaget på Aftonbladet. Jag är fortfarande här på Aftonbladet för mm. det där. Men nu känner du den här, det här ansvaret att att ta den här fighten? Liksom? Nej, jag känner att det är jätte jättetröttsamt. Ja. Faktiskt. Men hur eh, gör du då? Ja, men vadå? Jag är en person som har väldigt svårt för dumhet. Mm. Och jag påtalar dumhet där jag ser den. Mm. Men jag ser den inte alltid. Men jag ser vissa saker därför att... De är enkla att se för mig. Jag har erfarenheter och jag har läst på eller intresse. eller ja. mm. Och jag har ju fått stå till svars för att jag är jude helt utan att välja det hela mitt liv. Mm. Och det spelar ingen roll om jag säger att jag är jude eller inte. Oavsett vad jag tror personligen så tror ju mina föräldrar att jag är jude. Mm. Eh, andra svenskar undrar vad jag har för ursprung. Andra invandrare undrar vad jag har för ursprung eftersom jag inte ser ut som en svensk. Mm. Ja. Så måste jag alltid förklara. Och vad ska jag göra då? Ska jag ljuga då? Eller ska jag bara säga att ateist? Det förklarar ju inte direkt vad man har för ursprung, eller hur? Jag brukar säga bergshamra, men det irriterar mm. ju bara folk. Ja. Ja. Eh, därför att det är ju inte det de frågar. Mm. Ja. Det de frågar efter är vilket fack ska jag placera dig i? Mm. Vilket är helt okej. Verkligheten är svår, man måste kategorisera mm. saker. Men jag tror lite sjukt om sin sikt i alla fall vore trevligt. Ja. Mm. Ah. Mm. Och det tror jag svenskar är väldigt bilda, blinda för. Alltid, alltså jag tror svenskar är väldigt bra på att eh, analysera eh, orättvisor- i förhållande till eh, perspektiven klass och kön. Mm. Väldigt bra, fast kanske med fel slutsatser ibland. Men jag tror att etnicitet är ingenting- som svenskar ens vill röra vid. Alltså ens ordet tror jag skrämmer dem. Ja, man är ju lite rädd hela tiden för mm. att... Eh... Nej, de är inte rädda. De är fega, anti passivt aggressiva, konformistiska, konsensussökande- och ett lämpligt könsord. Det får man välja själv. Yeah. Ja. för valfrihet. Jag är ju individualist. <laughs> mm. Och din egen då eh, uttag av att se dumhet och eh, uttala emot dumhet när du den, Så har du sett då att konspirationsteorierna bakom palmmordet och specifikt Mossadspåret inte känns som en rimlig... Eh... Jag tycker att du har en väldigt stor poäng i att det är konstigt att men alltså att det har blivit så litet på något sätt. Mm. Därför att, som du säger, det brukar ju alltid vara judarnas fel. Liksom. Varför mm. inte nu? Var, var, varför, varför, varför är kurderna här och, och själv vår thunder? <laughs> äh, Men, en, den... en sak jag tror visserligen är att äh, de som var palmahatade mm. äh, utmanade honom ofta som jude. Och med typiska judiska drag. <laughs> Aha. Så att då kanske det inte funkar liksom... Men var det i högern eller vänstern? Äh, det vet jag, faktiskt inte det Båda var, va? var nog båda kanske. Ja. Inte eh, så då kanske de kände att eh, De var så glada Att, att de blev av med Palme som de ville inte ge den krävden Att hitta på att det skulle vara eh, Mossad, Mossad. Kanske det. Vore det pinsamt om de kom undan med det också Ja precis ja. Eh, ja, Jag förstår vad du menar Nej, men, alltså, jag tror ju, Mossad spår, alltså, det är ju uppenbart vansinne Jag tror ju på ensamgadning teorin. Mm. Sen om det var Christer Pettersson eller inte Det vet jag inte Nej. Nej. Han känns mer ensam alkis men, jo men det passar väl bra, liksom Mihailo Mihailovic, det var där, där började vi inte snacka konspirationer, eller hur? Nej. Nej, och sen när det gäller utredningen så, ja alltså vi har ju väldigt låg uppklarningsprocent på våldsbrott i Sverige, så vi har vi väl prioriterar det, fast, fast, ju att är... jaga människor som röcker på i parker. Och, och... Ja. Fast just uh, mord så tror jag vi har ganska hög. Så. Jag tror det. Statsministermorden så... måste ändå säga vara på 0%. Ja, där ligger vi jävligt till. <laughs> ja. Ministermord 50-50. Men, eh, lite avslutningsvis här. Om du skulle komma fram imorgon, vem som mördade Palme. Vad hade du tyckt var mest tillfredsställande eller intressantast om det var? Eh, alltså, Christer Pettersson faktiskt. Och det är inte för att jag tror att det är han, utan det är för att massor människor, alltså det har lagts ner så oerhört mycket tid och kraft och möda på det här från så många människor, det är så många som har engagerat sig och hur oerhört besvikna de skulle bli <laughs> okej okay. Ja, alla, alla privatspanare som skrivit oändligt med böcker. Om ja, att är... men inte... de har ju ändå här pengar på böckerna. Nej, de det har köpt... de inte. Det är ja, okay, väldigt men... många som skrivit ja, böcker. Right. Och... Men det finns många som har köpt alla de här böckerna okay. och läst allt det här. Och sitter och diskuterar det här i alla evigheter. Mm. I poddar och okay. ja Ja, till exempel. Det är sjukt. Har du något mer du vill tillägga? Det har varit en ära att få vara här. Det har varit en ära att ha det här. Det är en väldigt fin lägenhet att ha dig. Än så fin, men eh, tack ändå ja, men du har fina saker i alla fall Ja, jag är en eh, Alf Den har jag lagt märke till Och din, din exoticistiska hörna har jag lagt märke till <laughs> Och eh, din eh, bokhylla som innehåller väldigt mycket trevliga filmer och serier ja, det känns inte som ett vuxet hem Men jag trivs hyfsat på. I alla fall, som sagt Du har varit en ära. Aron Flam, tack så mycket Tack själv Hej då Hej då